No, zira zo... A, aspaldikoa! Zo aspaldikoa? Lehengo zantibateta huaikoa iten! Boi, boi, boi, boi! Bai. <gülüyor> Zateratu! Bergiz, aspaldiko partez! Bai. Ta berri ona, ateatzi etxetik? Abai, boso da, holako gazteri hain ikusti abai, biztan dena! Hemen bai gira gazteluan ixagin, ixagiriko Santi batek bertsoak bertsuak eitenduzie. Hala. Atz ezkandiriak jizibitzen ditu Sagarno eta Jatekoarekin, beraz bai. kantu bat ezkandiriaren, uh, eskerzego bai, merizidu bai. Are bota, ja. Ah, euskali jatietan Santi bate ixagin. Are. Arduko chikoak. <tik> <tik> <tik> <tik> S kann Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Andu zu nobleki, kompainak ere badaki, paradisuan sartza intezera, amabi ainero eki. da Emanuela? Ebe, momentu kotzez gaizki, bigargen etxea dugu, jera una haukandugu lehen etxea, bazkal dukira etxoainan lehenik, lehen etxea biontana, eta bai, bigargen etxea, ono bi eta gero oztatuain itzulea inen dugu. Eta, biltzen duzien, jatekoa, dena den, emaiten dauzieta jendek? Eta, bai bai, etxetan ma dugu edatekoa, eta jatekoa, eh... Lehen etxan ondokoa eta kafia, orxakak noa, mata hamiak, chuspetak, biskotxak... Uh, zinez, angera honau, kan dugu etxe eh, guztietan, bai bai. Horriz, hor presa polita alere. Bai, ez ginen lan, guk uh, be, familiak daitu ditugu, banak jo uh, beder zen uh, pre, dena prestatziat, eta zinez, uh, platz egiten du, ala, dena, hau uh, zua gomitatu dituzte eta zinez... Uh, Shanti bat edera bat untatuz dute Hala Untxa, ikusi dugu, untxa emanak zin ez gidaria, Baduzi gitaria, Ez duena edaten, biztan nena? Bistanda, biztan da Elduak hartu ditugu, hala, sorgira itamak, hola sorgur dira ez dira ez Eta bai, entzatu gira antolaltzen, inbogio, sorpresza iz, faren sorpresza da zinez egun Hala jendeak haipatu dute hastean zehak eta motibatu eta badakite shantibate dela izahin eta egitajak iduriz biltzen dira ah, Baina dira maskatu egitea egitajak ere bai, bai, jokoan sartu direnaka Bai bai, gidarietan eta auk txipi batzu, lehen etxean izan baziren ere zah batzu eta gainera horien gana joan ginen piska jakiteko nola basten zen lehen ah. bate eta Hor zinez, uh, pozik ziren ikusiiz uh, gufe, enla, oaiko gazteria ere behiz uh, oidura horien hartzen. Ba, Kauzitu dutuzi, pixka bat kanptiak ikastea horreman duzi baino? Bai, um, ina ditugu iru egipika ikasteko xantibatek handere, eta gure txeko, Andrea. Bi egipika gazteekin bakarrik, eta gero irugarren egipika egitar guziek ide, idekia zen denek uh, batean ikasteko bikantu horiek. O sea, hor guk baino entzun dugu eta bateren hau entzunen dugu edo dena bat da? Ez ez ez uh, lehena entzun dugu, justu eltzian, traktokan asigira kantatzen ta gero tian, eta gero eltzian eta orgin du guk etxeko antzea. Boa, ingurikatuko e, partizian. Dara, bat dira uno bi etxe inan dugu. Ikusiko oh, oh, oh, oh, oh, oh, du, nondena etxe kanderia ikusiut, nahusia ez dakit baina? Uh, etxe, etxe kanderia hor da, nondena? Eta duzia Uste dut emengo etxekan deria Kristina dugula. Eta ari da, ari da, hemen prestatzen gauza. Aida eserbitxatzen. Eta zu, nor zira? Tita. Azu zira mintzatzen. Tita. Ah. Tita. Tita. Eta nungo tita? tita. Iturikoa. Ituriko tita. Bo. Memento berian ezagutzaaren egiten ari ira eta, eta eta zu, nontik eta atzen zoinkartieretik auzutik. Eh? Ni plazakoa. Zu plazakoa. Bon era. eta zer plazer hartzen horako ah, besta hatiak bai, hartzen? Bai plazer hitendu denek algarrikin hor, jaten uh, eta aten hor plazer hitendu. Eta hemen zer dira um, besta komitekoak geienak, eh? Ba, geienak bai irisartarrak dena komitekoak. Eta la place cittano de la Calcata cantatza qua E ci quando ria E ci quando Egun handia bat da egun ene familiakoak familia coaque alla ya tutti tu sue Oh ghe tori senti miles che hainiz Hala Galadik marcatonu hala niere sigciletako un gauza Au Auzoak dinakuna hata. Audean pishkata. aterako gira pixiño hata, bo, zer, nola zikere dukoan sartu. Be bai, uh, din gira, auzo gisa. Uh. Lehen misako uh, Aspaldi egiten omen zen, eno, beh, dudugu ezagutu gukak. Bai, zu izaktagazira? Sokztez ez, beh, du urte bat zu izak emisire zera guai. Eta nonti dinazira? Saratik. Eta jane, edo iten duteola hola iauteriz eta hola xantibate? Iauteri ba, meni xantibate hola nik ez dut ezagutu gotz. Ba, eta joan, ze, ze, ze itxura du zure iduriko? Iduriko, giroa ungi hasten dela, uszeko dugu, nola segitzen duen gero. Eta gero, ara txuntan behar, tripod jateatzu ere edo? Beharba da. Hurtxa, azteko omore unian dira, milesker, eh? Hala dire, ala dire. <laughs> gidaria ez, ah, eh somendu eta tengidariaka. Xuertaba de dando otome ese es, kasu itego gisan. Bai, senta haleri. Kobe ale kasu maitia, sentaba ah. somat kariatzen dituzu. Ez dakit bete. Hoi, hoita mah, uh, kasua. Ha, uh. ardian ah. ah. galdeina izan zira, baina gero afaria zuk zeoxtatielsu uh, gaurtxiko, zeo rotripotata. Ba, eztut uh, txatia txatia estoa ipatu afaria me, bo. Zeuni galite mota. Uh kalendot gozukia. Ba. Un quartier caibilcentiste hoyer, eh? o denuntika biati ausier, si en itsulia. Etxei, i zaharri etxei eta biatu dira, orkagatutotenak, ta gero goizargi etxean izan gira, sasaken etxean. Eta jauntik honat mendi jaureagian izan etor gira. Eta orain en ordainaldi marra da, quartierkoa, ta hai Jonenda i zaharri peka bierat. Etorriesto uh, Basaitan aski. Eta gero, antik baiguna gastergar. Zuko dira, la costa de Gerata, Eta gero, esaiko ostaturat helduko dira. Euna infinitzerata, ero un dazera. Go, nola iduritzen zauzu zu afera hau, Santibatei txigirin. Eh, Bizkiko giro ona da, eh? Ikuz eta plaza egiten du, hola, gazteria Gasteriaia guztia eligar eligaratzea ta Giruona baitia em, plaza egiten du, bai. Eta, ahaz zonbait zuikusitu ziak, munkiek, xe urro hola gauza batzu edo ez baina? Ja, ba, bai, janjageitzen ikusik dugu kuplexar bat, baina bon, zera hiten du, bizten da. Eke, bere, oroitzapena pena bat uste eta, baina da, baina da. Oh. Uitziko zitu, tregoinioa teneate kasusu bera edan Milesker. eh? Mil Hala eta beti hemen kantuz, hasteko, soinulariak ere badira, oartzen zistemezara. Ares, oh. gantua! Jaunbaiti asu hasi hasi hasi hasi hasi hasi hasi hasi hasi hasi hasi hasi hasi hasi ci sharie atta casa nou che atta casa nou che ci sharie atta casa nou che be sta tomata ci sharie atta casa nou che ci sharie atta casa nou che anzi ti mando i nuovi numeri